Він нагадував з тих диваків, що вік, звікувавши в безводнім степу, все життя марять про море. «Ти почав би ще, як дівчина, вінок тобі з того зілля плести, — сміялися бійці. І сплів би, якби було, коли відповідав юнак, злегка червоніючи. Я вмію, кожен не шпорив сюди, туди, чогось шукав, ніби тут були розсипані скарби». Той знайшов сигарети. Інший нап'яв на себе рябу, мов ящерка, плащ палатку, Але йому загукали, що вона в крові, І закривавлена палатка вже летить з плеча геть. Зацікавлено підіймали різний блискучий дріб'язок тужого солдата, І, покрутивши його в руках, побавившись, мов діти, кидали тут же, і знову чогось шукали, Поки зненацька пролунав громовий вибух, і ясний ранок зразу потьмарився. Гай наступив на міну. Ще хвилину перед тим Черниж бачив його. Боєць стояв над кущиком синіх васильків, Приязнув сміхаючись до них. Потім нагнувся, Обережно зірвав І не встиг зробити кроку, Як земля під ним гримнула, і все зникло в чорному димі. Де стояв гай, вирвався лише високий чорний стовп, і коли дим розвіявся, там уже ніхто не стояв. Гай лежав, розплатавшись. Зняли з нього задимлену вибухом плиту, що придавила його до землі. Тіло, звільнене від брезентових закривавлених лямок, наче зітхнуло, і впало без сили. Боєць лежав, витягнувшись на весь зріст, і тільки тепер усі побачили, який він був гарний, стрункий, широкогрудий, справжній красень. І шовковисті біляві брови лежали на задимленому обличчі, як два волотки тирси степової співучої трави, занесеної сюди із східних степів буйними вітрами. Бояці тепер довірливо і трохи здивовано дивився в чисте небо, а його очі були ще синіші за небо, прозорі, як камінь сапфір. І найдивніше було, що в руці боєць ще стискав свої сині васильки. Опалені вибухом, вони тепер нагадували жмут і ржавого колючого дроту. Хтось попробував взяти їх з гаєвих рук. Але мертва рука так міцно затисла квіти, що її годі було розщепити. Так і залишили його з тими васильками в руці, з польовими квітами рідного краю. Ледве знайшли заплилі кров'ю посічені документи. В другій кишені була пригорща автоматних патронів. Маковейчик мовчки вигріб їх, наче золоте насіння, і пересипав до своєї кишені. Він не знав, що тим патроном доводиться після Бузька і Гая вже третім господарем. Смерть Гая справила таке враження, тяжке враження, підсилене ще, може, тим, що сталася вона не вчора, в бурхливому пехлі бою, а саме цього ранку. Коли так ясно було навкруги, і безкраї степи дихали на них пишністю півдня, ароматом нових далеких походів, бійці йшли похмурі, задумливі, поволі спускаючись стежкою з висоти. Спідлоба поглядали на загадкові краї, що розстилалися перед ними внизу, на далекі міста, в яких вони ще не були, але мусять бути. І там нас доженем, блимнув білка Михаєцький, ще більш потемнівши. І все тоді пригадаємо. Все. Незабаром догнали батарійон. Він також не встиг ще спуститися з висоти вниз, хоч розвідка доповіла, що і в першому містечку, і далі противника не виявлено. Старшини годували людей. Вперше за три доби їли бійці, як слід, розсівшись по зеленому підгір'ю, яке ще вчора було румунським тилом. Їли повільно, зігріті ніжним сонцем, поглядаючи на нього так, наче довго не бачили. Євген Черниш сидів на траві отдалік, спершись під боріддям на руки. Смерть Гая приголомшила його. Пригадалась позаминула ніч коли хай, ризикуючи власним життям, поліз замість нього Черниша відшукувати під кулями Бузька і Ваколенка. І нинішній ранок, коли боєць уже лежав горілець на висоті, посічений, задимлений, з тими опаленими васильками в руці, було нестерпно гірко. За штурму Черниш помітно схуд, і його смугляве, хлоп'яче обличчя ще більше витяглося, густий рум'янець щік потемнів, як тужавий дубовий листок, повитий багрянцем. Сонце вже підбилося. Внизу на рівнині у тремтливій гарячій прозорості розкинулось степове містечко, яке чернище в обороні не раз бачив на топографічній карті у Брянського. Там воно було тільки купкою чорних, бездушних прямокутників, а насправді тут перед очима яке воно світле, красиве, сповнене живих барв. Широкі вулиці біжать до сонячної, сліпучої річки, над кварталами строкато поблискують дахи, крізь густу зелень проглядають білі стіни будиночків, мов розвішені на деревах екрани. Все мирне, святкове. Затишне. Але Черниш знає, що то лише видимість затишку, містечко розгромлене, перетворене в пустку. Щедра південна природа не встигла ще своєю буйною рослинністю прикрити рани війни то тут, то там, навіть неозброєним оком, видно проламану черепицю крівель, величезні купи руїн між деревами, будувала. Творила людина для щастя, а чим усе обернулося. Замислившись, Євген не помітив, як підійшов до нього за спини Роман Блаженко і, зупинившись, теж мовчки став дивитися вниз на містечко. «Я б їх не вбивав», – раптом промовив боєць, і Черниш, здригнувшись, оглянувся на нього сухими розв'ятреними очима. Кого? Отих Гітлерів, антонеса, отих міністрів, яким не сидить це без воїн. Убити що ж? Це мало. Я закував би їх в ланцюги і водив би. Ні. Хай би оті дрібні сироти водили, що вони їх як макового зерна пустили по світу. Хай би вони їх водили по всіх дорогах і по всіх країнах і не давав би їм ні хліба, ні води. Хай би душогуби їли отой попіл наших спалених хат, гризли б оте закурене каміння. я пік би їх повільно день при дню тим вогнем і залізом, що вони послали супроти нас, щоб нажерлися тої війни, аби й не забажалося їй вже більше нікому. Так ти, Крізь зуби процідив Черниш. «Випікатимем, як пошесть. Блаженко, спитавши дозволу, сів і собі на траву, і знову, дивлячись вниз і мружачись, від чого його зморшкувати лице ще постарішило, журливо говорив. «Але й того мало!» «Мало!» «Ось гай був! Такий славний хлопчина! Молодий, моторний, Несовісний такий, чи він вижив свій вік, чи він не хотів би подивитися на те ясне сонечко, а вони йому так, і боець глибоко зітхнув. Деякий час обидва сиділи мовчки. Яке-то щастя, дано людині, заговорив знову Блаженко, заворожений картиною неосяжного світлого простору. Отакий світ, скільком би вистачило. А що з того? Багато дано, та не вміє вона його спожити. Блаженко глянув ненароком на молодшого лейтенанта і скам'янів. Черниш плакав. Плакав, не помічаючи власних сліз, втупившись суворим затуманеним поглядом у зелене порожнє містечко з білими екранами. Коли б його запитали... Чого він плаче? Він не зміг би відповісти. Бувають хвилини, коли стає тоскно за все, стає жалко всього на світі. Всі хочуться приголубити, не сходили йому з думки слова Гая. Це були його перші і останні сльози на війні. Пізніше, іноді згадуючи їх, Черниш стидався свої розчуленості не знаючи, що, може, це був якраз найпрекрасніший, найніжніший голос його молодої, ще не огрубілої в боях душі. Подали команду рушати. Попереду пішли, не розосереджуючись, стрілецькі роти, потім штаб батальйону, потім рота Брянського. Спускаючись низ. Брянський і Сагайда про щось жваво дискутували, ковзаючись, мов хлопчаки, по слизькій траві. Зелені матер'яні чобітки Брянського зовсім вилоняли за ці дні. Вони вже все забули. Все-все, з докором подумав Чорниш профіцерів. Невже і гає? Так швидко. Через кілька днів на марші, коли вони ближче зійшлися з Брянським, Черниш нагадав йому про цей епізод, про те, як після трагічного випадку, що так глибоко вразив його, вони пустотливо ковзались по траві. Чим пояснити? Для мене це загадка. Старший лейтенант замислився. Знаєш, Євгене, сказав він по деякій паузі, вперше звертаючись до Черниша на ймення. Я бачив за цю війну багато чого. І це, ясна річ, не минає безслідно. Думаєш, ти не станеш таким? Від того, що тут побачиш? Неминуче стаєш черствішим або мудрішим. тиргу Фромозькій і Яській укріплені райони противника були прорвані. 350 залізобетонних оборонних споруд, що здавалося стали непорушним залізним валом від Пашкані до Яс, тепер залишилися вже за спиною наших бійців. У прорив було введено ударні війська Другого українського фронту, і вони громлячи ворога, Знищуючи його резерви, що зустрічались на шляху, незабаром вийшли до міста Васлуй і, оволодівши ним, швидко просувались на південь. Падали одне за одним міста Роман, Бакеу, Бирлат, Хуш. Вийшовши в районі Лопушна, Леушень, на річку Прут, війська Другого українського фронту зустрілися з військами Третього українського які наступали в ці ці дні з плацдарму біля Бендер на захід уздовж знаменитого Трояного Увалу, обходячи таким чином з півдня і південного заходу кишенівське угруповання німецько-фашистських військ. З'єднавшись, війська обох українських фронтів наглухо замкнули кільце навколо кишенівського угруповання противника. Почалось планомірне, Нещадне стискування цього грандіозного кільця, в якому опинились, крім румунів, 15 німецьких дивізій з групи військ Південна україна Розгорталась одна з найблискучіших битв Великої Вітчизняної війни. Кількома ударами наші війська розрубали на частини оточені дивізії ворога, ліквідуючи ті окремі клубки, що продовжували жити, як живе деякий час поруба на шматки гадюка? Кінчилось, як відомо, тим, що жоден полк, жоден підрозділ з десятків тисяч оточених не вирвалися з кільця. День і ніч рівнило в районах Ганчеш, Мінжира, Хуші, Бакеву. Червона армія трощила оточені ворожі дивізії.